Modul 2, Aufgabe 2b Guten Morgen und herzlich willkommen bei unserer Sendung Wie mache ich's besser? Sie kennen das sicher, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein wichtiges Telefongespräch steht an und man ist mal wieder aufgeregt. Oder öfter noch, Sie haben nach einem Gespräch das Gefühl, eigentlich hätte das doch besser laufen können. Damit sind Sie nicht allein. Das geht vielen Menschen so. Gerade vor Telefongesprächen mit einer Behörde, dem Vorgesetzten oder einem Kunden sind wir häufig nervös. Bei mir im Studio darf ich heute Herrn Jonas Bechtal begrüßen. Guten Morgen, Herr Bechtal. Guten Morgen. Herr Bechtal, Sie bieten Telefoncoachings an. Zuerst einmal, welche Rahmenbedingungen sollte man bei einem Telefongespräch schaffen? Tja, also die Rahmenbedingungen. Ein Gespräch sollten Sie immer an einem ruhigen Ort führen. Achten Sie darauf, dass die Hintergrundgeräusche so gering wie möglich sind. Das Radio sollten Sie ausschalten und machen Sie das Fenster zu. So fällt es Ihnen viel leichter, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Und auch Ihr Gesprächspartner tut sich leichter. Gut. Was kann ich denn noch zur Vorbereitung tun? Vorbereitung ist ein wichtiges Stichwort. Notieren Sie sich am besten vor dem Anruf alle Fragen, die Sie stellen wollen. Oft fällt einem hinterher noch etwas ein, was man eigentlich fragen oder sagen wollte. Wenn Sie sich vorher die wichtigsten Fragen oder Punkte aufschreiben, die Sie besprechen möchten, dann können Sie sicher sein, dass Sie nichts vergessen. Und was auch wichtig ist, Sie können das Gespräch so besser lenken. Am besten sollte man sich auch während des Gesprächs Papier und Stift bereitlegen, oder? Ja, natürlich. So kann man gleich die wichtigen Informationen notieren und muss nicht erst hektisch irgendwo nach einem Stift suchen. Gibt es denn eine besondere Körperhaltung beim Telefonieren, die Sie empfehlen? Sitzen oder stehen Sie ganz entspannt. Wichtig dabei ist, dass Ihre Wirbelsäule aufrecht, also gerade ist. Die Körperhaltung wirkt sich auf die Stimme aus. Heute sieht man oft, dass sich viele Leute den Hörer so zwischen Kinn und Brust klemmen, um die Hände noch für was anderes frei zu haben. Das ist ganz schlecht. Abgesehen davon, dass es unhöflich ist, beim Telefonieren was anderes nebenbei zu tun, verspannt man sich auf diese Weise und wird auch schlechter verstanden. Oberstes Gebot beim Telefonieren ist übrigens, lächeln Sie. Man kann ein Lächeln regelrecht in der Stimme hören. Wirklich? Das war mir nicht klar, aber das klingt einleuchtend. Was mich oft ziemlich ärgert ist, dass viele Menschen am Telefon auch unglaublich schnell sprechen. Ich rufe irgendwo an und kann den Namen der Person, die abhebt, nicht verstehen. Der Firmenname und der eigene Name werden einfach nur so runtergerattert. Ja, richtig. Das ist auch ganz wichtig. Sprechen Sie Ihren Namen langsam und deutlich, sowohl wenn Sie anrufen, als auch wenn Sie angerufen werden. Und wenn Sie jemanden anrufen, der Sie nicht kennt, denken Sie daran, dass der angerufene Zeit braucht, um zu verstehen, wer Sie sind und was Sie möchten. Sprechen Sie klar und deutlich. Achten Sie darauf, dass Sie nicht nuscheln. Hm, viele Menschen tippen nebenbei auch am Computer. Gehört das heutzutage zum modernen Multitasking? <lacht> Nein, natürlich nicht. Wenn Sie nebenbei am Computer arbeiten, wirkt das sehr unhöflich. Konzentrieren Sie sich auf das Telefongespräch. Auf keinen Fall sollten Sie mit irgendwelchen anderen Personen zwischendurch sprechen. Gut, mit all diesen Tipps wäre mir persönlich jetzt schon ziemlich geholfen. Muss man denn sonst noch etwas beachten? Nun, man kann sein Interesse gut unterstreichen und Missverständnisse vermeiden, indem man auch zwischendurch mal ein Fazit zieht. Wie macht man das? Ja, zum Beispiel durch Formulierungen wie »Sie meinen also« oder »Habe ich Sie richtig verstanden?« Und am Ende eines Telefongesprächs fassen Sie die besprochenen Aktionen kurz zusammen, also ich schicke Ihnen dann das Dokument noch heute per E-Mail oder sowas ähnliches. Und wie beende ich ein Telefongespräch am besten? Bedanken Sie sich für das Gespräch und nennen Sie Ihren Gesprächspartner beim Namen. Wichtig ist auch, dass Sie nicht ungeduldig auflegen, bevor das letzte Wort verklungen ist. Herr Becktal, vielen Dank für all diese Informationen, die mir und sicherlich auch unseren Hörerinnen und Hörern sehr hilfreich sein werden. Und jetzt ist erstmal wieder Zeit für ein bisschen Musik. Musik